Геть на самому краю від поля справа, як іти на схід сонця, виросла також оселя Матвія Довбенка. Ні, це ще не оселя, це лише на чистому полі три рядочки щеплених патиків, що ледве пустили по кілька кволих листочків. Це лише одна однісінька будова з цегли, крита наспіх в'язками звичайної пшеничної соломи, це ще лише скірди збіжя, жита, пшениці, вівса, ячменю під голим небом. Двоє дверей, збитих самим Матвієм зі звичайних негабльованих і небарвлених дощок, ведуть до тієї будови і невідомо, котрі з них кращі. Хоча одні призначені для простору, де буде міститись худоба, а другі, де замешкає сама родина. І звірята, і люди будуть жити під одним накриттям – Бо в них одна судьба. Маленька, дуже маленька хатка Матвієва. Ніяких тут витребеньків, ніяких розкошів. Чотири стіни, низенька стеля, глиняна долівка і двоє на схід і захід, менше і більше віконець. Але яка це чудова хатинка, і як на неї всі чекають, і як старанно втовкає Катерина її землю, і скоро-скоро вона буде зовсім готовою, і скоро-скоро в ній замешкає семеро людей. 14 вересня на Чесного Христа у селі храмовий праздник. Матвій, на жаль, не святкує, не святкує і його родина. Робити в такий час не гаразд, він їде до Дерманя, хоче привезти молотарку, що ще з літа замовлена в Гільчинській фабриці, Сто рублів без п'яти коштує на спілку зі Стратоном, і вона вже готова, і тільки треба привезти. Така путь в верстов шістдесят буде. А село гуляє аж гуде, п'ють люди, і виспівують, і гаразд роблять. Настя з дітьми сама, ніхто до неї, і вона ні до кого. Василь поїхав з Матвієм, Катерина пішла на музики. І коли другого ранку вона пішла до Бодні взяти затірки на борщ, Бодня була порожня. Настя ходить і голосить, що ж їй тепер робити, чим їй кормити оту дітвору, тільки й було, що дрібок того скоромного. Вернувся Матвій, Настя все розказала. Пішов він між люди, говорив, питав, розпитував, а після подався до Миколи гнитки. По часі звідти вилетіла одна за одною стара Марта, молода Марта і їх племінниця Ганна. На весь двір, репетуючи Ой, людоньки, рятуйте, він його заб'є. Збіглися, хто звідки, і почали напирати на двері. І коли увірвалися до середини, серед хати стояв з макогоном в руці Матвій, а біля його ніг на долівці в калюжій крові лежав нитка. Матвій, здавалось, був спокійний. «Ходіть, ходіть!» – казав він. «Маємось тут злодія, а тепер я з вами, сукини-сини, розправлюся інакше. Я вас усіх зажену в тюрягу!» – сказав і пішов. Покликав Стратона Івана Кишку і каже. «Іду за врядником. Половину хуторян мушу послати до тюрми. Сама злодійня!» Гнитка признався. «У нього цілу ніч пили». Здоров, запорука і інші. А коли впилися, пішли і вибрали бодайню. І все розділили між собою. Стратон і Іван дуже поважні господарі. Перший, як і Матвій, має 14 десятин, другий навіть 15. І вони спокійніше, ніж Матвій, дивляться на випадок з цією боднею. Треба було, мовляв, її не ставити сливе під носом. А до того п'яні люди. А що візьмеш з п'яних? П'яний є п'яний. Стратони Іван не думають про те, що будуть їсти Матвіїві діти. У них нічого не пропало, а тому вони зовсім поважні і зовсім холодні. І десь там далеко в собі зневажливо дивляться на Матвія. Що з таких дрібниць робить бучу? Ні, вони ніяк не радять йти до того врядника і вносити ще більший закол. Пройде, перемелиться, переживеться, забудеться, і все буде добре. Матвій прийняв їх раду. Ні, не так, як Стратон та Іван, а по-своєму. Для нього та бодня немала справа, і не тільки тому, що діти його не будуть мати того скоромного, а ще чогось іншого, чого Матвій не зовсім може висловити звичайними словами.